Вийшов за мур він і став біля рову, та з військом Ахеїв він не змішався, шануючи матері мудре веління. Стоячи там він гукнув, а здаля і палада Афіна крикнула і враз сумяття охопила Троян невимовне. Так же, як лунають колунають іздалеку звуки суремні з вражих загонів, що в наступ нещадний рушають на місто, так же дзвонисто лунав і голос гучний Еакіда. Мідний почувши іздалеку голос гучний Еакіда, дух у троян занепав, повернули назад пишногриві Коні з своїй колісниці, біду відчуваючи духом, жах і візничих обняв, як уздріли вогонь неугасний, що над чолом у великого духом сина Пелея страшно палав, Його ясноока світила Афіна. Тричі над ровом страшенно Ахіл закричав богосвітлий, Тричі лякались трояни, союзники з ними славетні. Кращих дванадцять тоді троянських загинуло в вою від колісниць і списів своїх гострих. Тим часом Ахеї з радістю із бойовища патроклеве витягли тіло, вклали на мари, і слізьми юрбою його оточили товариші. Між ними ішов Іахіл прутконогий, сльози гарячі лючи над пробитим гострою міддю вірним товаришем, що на ношах лежав бездиханний. Сам бо недавно його з колісницею й кіньми послав він в битву, але не діждав, щоб той повернувся додому. Сонце невтомне тоді. Велеока примусила Гера до океанських течій спуститися проти бажання. Сонце зайшло, і відпочили тоді богосвітлі Ахеї від колотнечі війни і всім страшного однаково бою. З другого боку й трояни, облишивши битву жорстоку, із бойових колісниць баских своїх випрягли коней, І на пораду зійшлись перед тим, як про їжу подумать. Стоячи радили раду вони, і ніхто не наважився сісти, Обняв їх острах, тому що охіл прутконогий, Довго зловісних боїв ухилявшись, і знову з'явився. Полідамант, пантоїв, розсудливий син, із них перший став говорити вперед і назад, бо дивився він єдиний. Гектора був він товариш, в одну вони ніч народились. Мовою цей визначався, а той своїм списом могутнім. Намірів сповнений добрих, до них він звернувся й промовив. Добре зміркуйте усе, мої друзі, а я б вам порадив зараз до міста вернутись. Не ждать на світань богосвітлу при кораблях на рівнині, від мурів своїх ми далеко. Доки у зваді той муж з Агамемноном був богосвітлим, доти нам легше було змагатися проти Ахеїв. З радістю й сам ночував я при кораблях бистрохідних, мавши надію ті кораблі захопить крутобоки. Нині ж я страшно боюсь прутконогого сина Пелея. Високодумності сповнений, він не захоче лишатись тут на рівнині гоцій, де досі трояний Ахеї нарівно поміж собою ділили за взяття Арея. «Буде за нашу він трою й за наших жінок воювати. В місто вертаймось. Послухайте, ради, бо так воно й буде». Нині спинила в бою прутконогого сина Пелея ніч божественна, якщо ж він і завтра в озброєні вийде і нас на рівнині застане. Тоді не один цього мужа знатиме. З радістю вернеться той до священої трої, Хто врятується втечею, Та багатьох розтерзають пси і шуліки, Бо би ніколи цього нам не чути. А як моїх би послухали слів, Хоч і смутком на серці, Сили своїми на площі вночі підкріпили б, а місту захистом будуть і мури, і вежі, і на дужих затворах брами широкі, обтесані гладко і стулені щільно».